Salamu alaika, ja, ja Rasul Allah Aha, Sve milosnog, sa Tako mi sunica i svijetla njegova I mjeseca kada ga prati I dana kada ga vidljivim učini I noć kada ga zakloni I neba i onoga koji ga sazda I zemlje i onoga koji je ravnom učini i duše i onoga koji je stvori pa joj put dobra i put zla svatljivim učini uspjeće samo onaj koji je očisti a bit će izgubljen onaj koji nas na strampuc, stramputicu odvodi Semud je zbog obijesti svoje poricao kad se jedan nesretnik između njih podigao Allahu poslanik im je doviknuo Brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kada treba da pije, ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihov ih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednje istrijebio, nestrahajući zbog toga od odgovornosti. Isto je rekao unišeni Allah. أعوذ بالله إبن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصالح في الوعد العمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وانت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا وعلى درائمون جسدارو كيناسي پوچستي دبودئم ومجرسونيقو والكوش Molim Allah i zašanu da nam uvijek olakša ono što je za nas dobro i na i na budućem svijetu. Amin. Svjedočim da nema drugoga Boga, osim jednog, jedinog, uzvišenog gospodara i svjedočim da je Mohamed posljednji od njegovih poslanika. Zamolimo gospodara da nas počasti, da znanje koje stječemo bude razlog da to svjedočanstvo čuvamo i da budemo proživljeni u društvu onih koji su to svjedočanstvo nosili. Amin. Amin. Draga braćo i sestre, mi se dalje Družimo sa hadisma Rasulullah s.a.v. koje nam imam Buharija sabrao u svojoj hadijskoj zbirci. Njegov sahih, odnosno vjerodostojna hadijska zbirka je ona koju je umet prihvatio i učenjaci su saglasni da sve što je u sahihu imama Buharije da su vjerodostojni hadisi Božijeg poslanika Muhamada s.a.v. I da znate jedna od lijepih izreka koju sam Na koju sam naišao u arapskoj književnosti jeste da je Al Kitabu Waladukal Muhallad da je knjiga dijete koje ostaje za sva vremena i za insana tako dakle, dok je svijeta i vijeka, dok je ametskog dana ako se knjiga čita i ako se iznije, ljudi okorištavaju onda čovjek ima nagradu i to je vama poznato da je božji poslanik sallallahu alejhi rekao i da matebnu adama in qata'amahu illa min thalas kada umre Čovjek prestanu mu teći dobra djela osim troje. Pa jedno od ovo troje a ilmun Tefa tefao bihi. Znanje koje koristi sljedećim generacijama, dakle od kojeg ljudi imaju korist. Ono što na početku hoću reći o 433. hadis, već hvala Allahu, idemo prema kraju prvog svjeska sahiha imama Buharije, konkretno čitamo ga uz komentar Hafiza ibn Hajar al-Skalani, jednog od najvećih učenjaka hadisa. Hoću da vam skrenem pažnju na jednu smjernicu je koju je Resulullah s.a.v. stalno ponavljao klementima, zhabima i svojim dijelom i riječju uporno upočivao na to. Ja bih vas zamolio da, da obratite na tu smjernicu pažnju, a to je da gledate šta su vam konstante u životu. Jer imate u životu, svi mi imamo variable, imamo konstante. Imamo stvari koje se stalno dešavaju u našem životu, imamo stvari koje se nekada dešavaju. I zato, na primjer, jednom u životu čovjek odaje na hađ. Je li tako? To je jedna varijabla kojom te Allah počasti, i je kako treba, čovjek obavi i dobije džene, tako može. Međutim, konstanta je da svaki dan ide pet puta na hađ srcem svojim, okrećući se prema kibli, i jel, prilikom namazati posto je stvari koje evo mi hvala Bog kao vjerni trebamo imati na mom što je više plemeniti konstanti, to se godi kod Allaha dželešan. Konstanta obavljam namaz. Konstanta učim svaki dan sahifu Kur'ana da učim. Konstanta svaki hefti danin sadak. Konstanta posjetim bolesnik jednom hefti u mjesecu da imam bijemrad ako imam nanu dedu Ako su mi preselili ili roditelji, odijem na mezar, posjetim i barem jednom u mjesecu, sjetim ih se domo. Što je više konstanti, to je insan bolje. Variabla može biti velika. Čovjek može za jedan mjesec raz deset hiljada maraka, onda 30 mjeseci nakon toga nema ništa. Je li bolje da ima plaut po hiljadu maraka, da je bolje da odjednom dobije taj veliki iznos? Ta ga čak iznos, pa onda razmišlja čovjek, bude na ikrar na primjer, i onda mu bude žao što ne može da ode na I onda mu se desi da dobije neke novce i onda prvo što radi kupi dobro auto. Zašto? Zato što nije to konstanta u njegovom životu. To stanje koje ga je uzelo kad je vidio čovjeka da ide na hađevar jabla. Stanje mu se popravilo do niva da bi pješke krenu u taj trenutak. Uzuv spremio se, odšao bi na hađevar. Međutim, nije to popratilo djelo i zato ja vas pozivam što više konstanti. Onaj ko ima konstante, jer je Boži poslanik s.a.v. rekao احب الامالي لالله najdražije dijelo الله ادوامها tal ono u kojem mustraješ pa makar to malo bilo. i zato spominjao sam našim dragim studentima i studenticama u Neđarčima i to hoću vama da spominem hazreti Ebu Vekr kad je postao halifa nastavio je raditi ono dobro koje je radio kao obični musliman kada nije imao obavezu prvog čovjeka državi I pokucao je na vrata ženi, jednoj slijepoj ženi, kojima je on vodio računa o stoci. On halifa musliman. Kad je pokucao na vrata, kaže, ova curca, pita je mati, kaže, ko je sin, ko je kćeri? Kaže, ona je što nam uzeti ovce. Tada je mati rekla, kćeri, reci kćeri, to je halifa Resulullah, sallallahu azzeru. To je u tom trenutku predsjednik drže. Dakle, ono dobročinstvo koje je činio Prije nego što je postao onaj države muslimanske, nastavio je raditi nakon, nakon što je. I zbog toga dvije su ličnosti obilježile poslanikov život i obje tije ličnosti su imali konstante. Hazreti Hatidža, Hanuma Resulullah, imala konstantnu podršku svome mužu, poslaniku, s.a. I zato je Melek Džibrijel došao i rekao O Muhammed, obraduj Hatidžu sa kućom u džennetu u kojoj nema žamora ni ni zamar. Zašto? Jer je tokom života i sa djecom, i sa čak i jetime, ona je vodila računa i jetime o kaže obraduj. I druga osoba je Hazretija Bubek. Te dvije lištosti su naj, najbliže je bila Resulullahu od svih ljudi. I do te mjere su zadužile Božijih poslanika Mohameda da je poslanjik rekao Hazretija iš kada je kazala Allah ti je zamijenio boljo Kaže ne tako mi Allah. Potim ona misli mlađom. Ne tako mi Allah. Ona je stala uz mene kad su me ljudi ulažuti i rivali. Ona me je podržala svojim imjetkom i ličnom je bila bila beden na koji sam se mogao osloniti u svoma. I druga osoba je Bubek. I nedavno sam pročitao hadis ovaj uvodni dio Konstante avas ja moli. Konstanta ti je dolazak na hal'u. Nije problem otići na druga mjesta, ali nemoj da da prođe hefta da nisi imao jedan jedno lijepo predava nekog ispod slušao. Treba ti to na pois. To pa ovdje više neć što ti je nigdje drugdje. Poslušaj. Možda će na drugom mjestu bolje sa nešto kazivati. Nije nije to sporno. Al nemoj dozvoliti da svoj um, svoj intelekt svoju dušu i svoje srce barem jednom heptično ne osviđiš. To je konstanta. Što više je konstanti, ja vas molim. Ebu Beker je toliko bio značajan da je Boži poslanik, salalohu lihru sallam, kazao kako nam bide živ tirmizija od Ebu Burere, kaže, nema insana. Gledate, kaže Boži poslanik, nema insana da je nešto prema meni učinio da mu nisam uzvratio. Nema čovjeka da je nešto učinio, dakle za misiju Islama, a da mu Resulullah nije uzvratio. Illa eba Bekr, osim ebu Bekr. Njemu će Allah na sudnjem danu uzvratiti. Danas ima milijard i pol muslimana na svijetu. Mi svi, ako neš pejgamber, poslanik, s.a.v. duguje njemu, zbog njegove konstante, dakle konstanta ja sam uz Resulullah, To je konstanta njegova bila, dakle nije varijabla. Ja sam danas s tobom, dadnijem sve što imam. Za mjesec dana ti kažeš, imaš li zaloga leba, da mi dadneš umirje to i to, djete, ja kažem nema. Onda to nije konstanta, onda je to variabla. Što više tih pozitivnih stvari. Pozitivna je stvar da mi uvijek se sjetimo Dovom ili Fatihom, Mama, Buhari, pa ćemo to i ovaj putah ovog da odabri. Raja lillahi al Alhamdulillah. Došli smo do 53. dijela poglavlja ili knjige o namazu. Imam Buharija je svoju knjigu podijelio po, po poglavljima, pa je prvo poglavlje imani, znanje i tako. I prošli smo i kroz Abdest i kroz Tejemom i mi smo, hvala Allahu, sada u poglavlji koja govori o, o namazu. I Boži poslanik, sallallahu alihi wasallam, kaže, Es salatu nur, znaj da je namaz svjetlom. Ona je čovjek koji neklanja namaz može živjeti svo vrijeme pod svjetlima dana ili svjetlima reflektora. oni je u tmin. Ona je čovjek koji klanja namaz i kad je u tmini on zna kako treba da se ponaša. Zato što mu Allah u srcu daje da donosi pravilne ulike. On gleda šta gospodar želi donosi, donosi takve ulike. Babu salati fi ima u adi il hasfi Kaže imam Buharija u naslovu ovog poglavlja. Poglavlje obavljanje namaza na mjestima gdje je zemlja progutala ljude i gdje su ljudi bili kažnjeni vi znate da imate mjesta gdje su se desila stradak sada imam Buharija hoće da da nam ukaže na propis vezano za ovo i da nam ukaže kako bi se čovjek trebao pros hadis Rasulullah sallallahu alejhi ve ponašati na onim mjestima gdje se to desilo wa yuzkaru anna Aliya radhiyallahu anhu kariha as-salate bi khasf babil kaže, spominje se da je Alija, radijel Allah, to je u jednoj drugoj hadiskoj zbirci, spominuto da mu je bilo mrsko da klanja namaz u Babilu, kad je bio u Iraku, jer je tu narod jedan uništen. Nije želio da klanja na mjestu gdje je jedan narod uništen. 433. Hrvatićemo sa ovim detaljima, samo da pročitamo hadijsje. Haddesena Ismail ibn Abdillah, kala haddeseni Malikun an Abdillahi ibn Dinar, an Abdillahi ibn Umar radijallahu ta'ala anhum, ma enne Rasul Allahi sallallahu alaihi wa sallam, kala, tenio nam Ismail, sin Abdullahov, od Malika ibn Enesa, poznatog u temelitelja Malikijske pravne škole, od Abdullah ibn Dinar, jednog od Tabiina, od Abdullah ibn Umara, od ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wa da je Rasulullah sallallahu alaihi wa rekao, لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين لا تموتوا ulaziti i nemojte dolaziti na one prostore gdje su narod uništene nemojte ulaziti na one prostore gdje su narodi uništene na الا ان تكونوا باكين izusavako pritomi i nećete suzu pustiti fa in lam takunu bakin la ako nećete biti tužni suzu pustiti kada uđete na ta mjesta gdje su se desle te kataklizme kaže božiji poslanik nemojte onda ni ulaziti nikako la inusibukum ma'isabuhum nemojte strah me ili da vas ne bi zadeslo ono što je njih zadeslo evo ovaj hadis božeg poslanika sallallahu alajhi ve je vrlo značajan pogotovo za one koji kažu da svakih 50 godina prolživljavaju generaci Proživljavaju stradanje. Draga braćo i sestre, ono što nas vjera uči jeste da je Allah najpravedniji. Svako ono mjesto koje nešto doživjelo, doživjelo je ako ništa zato što nismo uradili dovoljno da to mi spriječimo. Ako ništa, možda ne zbog grija, nego zato što muslimani nisu u datom momentu uradili svoju obavezu da to spriječimo. Pravilo je da i Allah džalla džalaluhu najpraviji. I ovaj hadis Resulullaha sallallahu alayhi wasalam, kao što vidite, govori o našem načinu dolaska na ona mjesta gdje su se dogodila, gdje su se dogodile tragedije, gdje su se dogodile teške stvari, gdje su se dogodila iskušenje. Prvo gledajte u samom naslovu Imam Buharija kaže poglavlje namaz na mjestima gdje se doslovno znači zemlja progutala ljudi. Znači nema ih više. Kažni, jesu to poplave odnijele ili... I vi znate da se u Kur'an i Kerimu govori o različitim formama ka kazni. Čak je gospodar Arselna Alihi Mutufane kaže za faraona. Poslu Allah Đalešanu faraona i potope, i poslao iskakavce, i poslao... Znači, Allah Đalešanu svoje robove opominje na različite načine. Ovdje spominje imam Buharja u naslovu S strane spominje zemlja probutala, s druge strane kaže kazna. To se zove spominjanje općeg nakon posebnog. Dakle, posebno je to što je nekoga zemlja probutala. I to kažu da je najteži osjećaj. Ja sam nedavno u Sarajevu bio zemlja trezina. I osjetio sam malo. Kad sam bio u Kairu 2001. godine, na 16. sam spratu bio i tada sam osjetio pravi zemlja trezina. Kada se zgrada počne od Ona je imala, ja mislim, 18 ili 20 je spratu. Onda imaš osjećaj, sad će me progutat zemlju. Imaš osjećaj, sad ću odjednom nestat propasti sad. Jer gore se taj potres još više osjeti nego što se osjeti dolje na, na zemlju. I je da znate, u predajama se navodi da insan mora Allaha, žalšanu gospodaru, sačuvajme od toga da me zemlja ne proguta. Jer zemlja, kazna da te zemlja proguta, spada u najgore kazne, znači da u svome odnosu pogrešnom prema Allahu Đelešanu, dostigu vrhunac. To je ono što, ako se sećate spominjao sam vam, kad je Hazreti Alija, radijel Allahu Anhu, kad su mu doveli kradljivca, kad je rekao Alija, tako mi je Allah, ovo je prvi put da sam ukrao. Kaže njemu Hazreti Alija, kaže, izvršite kaznu nad njim i onda ga dovete, da ga još da izdegene Nakon nekog vremena on sam dolazi, kaže Alija, istucte me, ja sam slago, zakljel sam sa Allahom, sam, ja sam, kaže, krao Bog, Tada je on pitao Hazreti Aliju, kaže, kako ti ali ja znaš da mene nije prvi put? Tada je Hazreti Alija rekao, kaže, znaj, brate, ti se sad pokaju, došlo s tomi. Znaj, brate, da Allah nikoga neće kazniti ni prvi put, ni drugi, ni peti, ni deseti. Nego će ti dat priliku, daći ti, da ti prosta da mu se vratiš. Nekada će to opomenuti, neko ga opomeni nekom bolešću, pa se sam vrati. Neko ga opomeni situacijom da bude ponižan od strane stvorenja ili da bude ostavljen od strane stvorenja. I onda vidiš, ostavite osoba ko, do koje ti je stalo i osjetiš, bude slavljenog srca, kaže dobro, ostavio me insan, znam si da me gospodar ostavio. Kad bi me svi ljudi prihvatili šta me vrijedi. I zato kada... Imam Buharija kaže, one koje je zemlja progutala i kazna, znajte da ima razlog zašto i u Kur'an i Kerimu, na primjer, imate mnogo, na mnogo mjesta, kaže gospodar u Kur'an i Kerimu, oni kaže koji se držaju Kur'ana, držaju se knjige i obavljaju namaz. Pa zar nije sastane dio pridržavanja knjige obavljat namaz, jeste? Al zašto Allah spomni i obavljaju namaz? Zato što je namaz glavnasta. I ovaj jaet kaže, ako se držiš ana prva stvar ti na pameti dobavi namaz. Kako kaže Hazreti Iša, Rasulullah sallallahu alayhi ve kana fi mihnati ehlih. Čim bi ušao u kuću, gledao bi da pomogne svojim ukućanima. Wa idha nudiya lis-salati la na'rifuhu Kada zaučija za niti mi njega znamo niti on nas znam. Tada je pravo Allah dželošano na prvo mjesto. Obavi namaz nastavi radite ono što se radi. Do te mjere da ranije ljudi su znali, kaže Čekić je mudara, nešto zanatlija, i kaže u trenutku kada zauči jezan, povuče Čekić prema gore, da, treba da udari dolje. Kaže, ne, ne, ne, kaže neću udariti. Kaže, zašto? Nema bereketa u onom udarcu, kada je čuo onaj koji udara, Allaho poziva. Treba sa Allahu najprije udazati. I zato spominjao sam, evo na zadnjoj hudbi sam to rekao, draga braćo i sestri, Kada se uči jezan, kada ponavljamo za mujezinom ono što mujezin uči, a ne pričam, kada dođe do haja alesala i haja alalfala, šta kažem? Jel kažemo haja alesala i haja alalfala? Ne, to je nama rečeno. Mi kažemo la haula vola kuva ti la vila. snage i nijema, nijema moć osim Allaha. Da ti Allah nije dao snagu ne bi mogao doći na namaz. Da ti Allah nije dao zdravlje ne bi već raz bio ovdje, nego bi bio bonci kao mnogi naš, naši sugrađani ili ljudi koji znam, dragi ljudi nisu Dalje kaže vojuskeru Anna Aliyan ono što se spomine dalija radijalallahu anhu nije klanjao klanjao namaz u Babilu jer je čuo hadis beleži Termizija također da je hazret Ali rekao istina hadis je slab al rekao nahani habibi kao branio mi je moj boljenik poslanik sallallahu alayhi wa da klanjam na tom mjestu Međutim hadis je slab i generalno ja sam razmišljao o jednoj stvari vi znate vjerodostojan hadis ju'ilat lial ardu masjidan wa Čitava mi je zemlja učinjena čistom i mjestom gdje mogu obaviti namaz. Ovde se samo radi da u tim mjestima, zbog specifičnog stanja koje tu bilo, zbog kazni Allahove koja se tu spustila, zbog određenih stvari koje su ljudi radili, preći je da se ta mjesta ostavi, da na njima se ne obavi namaz. Zato Hazreti Alija nije klanjao, nije klanjao na tome mjestu. Dalje, povod nastanka ovoga ili izricanja ovoga hadisa jeste Da je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem prilikom pohoda na Tebuk prošao Vi znate da su bila dva naroda, dva arapska plemena koja su uništena. Znalo koja su to dva plemena neko slučajno. Jedan je živio na severu arapskog polotaka, jedan je živio na krajnjem jugu arapskog polotaka. Adisanut, hadi Adi je bio dole u Jemenu, a samuje bio gore na sever. I kada gledate ona nikazivanje od ta dva naroda vidite suštinsku borbu od Adama pregambera do sudnjega dana. Borba između istine laži. Anija budullahe maleku min ilahin rejup. Salih alaih salam. salam i Hud alaih salam. Hud alaih salam i Salih alaih salam. Hud je došao narodu Ada, Salih je došao narodu Semuda. Poslanik je ovo rekao kada su prolazili kroz mjesto gdje je bio Semud. Kaže ovdje je narod koji je šta? Kažnijem. I onda sam danas uzeo da malo ponovim šta znam o Salihu a.s. Salih znači čestiti Allahov robu. Jo ni je jedan od poslanika koji je poslan i suštinska poruka je bila Allahov robu i te njemu se vratiti. Čestiti budite. Naravno, odgovore kao što ljudi kažu šta nam ti dojučje se normalan bio šta se sad promijeni. Čak ima u jednom majetu kad kunte fina merđuvan. Ja Salihu kad kunte fina merđuvan. O Salih ti si dojučje bio kod nas. Prihoće na ličnost. Sad odjednom pričaš na neke stvari koje nisi dojuče. I zanimljivo je da ovaj narod, zbog toga sam tražio od sultana da pruči suru Šems, o Šems i Duhaha, jer se tu spominje ona Natatullah, ona Allahova deva. Sali je pozivao, pozivao, pozivao. Kažu daj nam neko čudo, Bogat. Daj nam neko čudo da mi vidimo, da se mi uvjerimo. Kad izađe čudo, mi ćemo tebi vjerovati. Kaže im Salih alaihissalam, Allah vam hoćete vjerovati. I zato je dar Allah, da je Kur'an muđiza koja nadilazi vremena. I muđiza poslanika, salam, je u dvije stvari manifestirana. Jedno je Kur'an koji će se učiti do sudnjega dana, podići se kada najgori ljudi dođu da bi nastupio sudnji dana. I druga muđiza je njegov stil života. Jer je u njemu sublimiran, sastavljen, kondenziran. Znači, od Adem alaihissalama do Issa, alaihissalama do Muhammeda, sve što su poslanici pozivali. Sve vrijednosti su Muhamedu, s.a.v. Njegov stil života i Kur'an koji mu je Allah dao. E sada kaže, s.a.v. nima, hoćete li mi vi vidati dati zavjet, ako vam dođe Allah ovajet, koji vi budete tražiti, hoćete li vi, kaže, onda vjerovati. I subhanallah, to je najteže što se može jednom narodu reći. Da im Allah da ne ajet, kako kaže gospodar Kur'an i Kaže mustada afune fil ita hafune e jeta hatto fe ku nas mi boš njacva bil, kaže billiste kaže malo bro si čš. Bojali ste se da će vas drugi ljudi uštiti. Fe a a kum pa vas Allah zaštiti. O aj je da ku bi nasrihi. Jojak ša vasvo dola nam je daaj. Nam je daaj. Kaže narod Salhaih selam počil. Obećajmo jakoko nam dadneš ajet koiti mi zatražimo da ćevam mi vić viednici. Kaže im, Salih nam dobro da berete ajte. Oni su bili narod u ten hajtunem in bujuta. Gradili su kuće u stijenama. I sad imaju njihova mjesta gdje su. To je poznato mjesto na koje ljudi dolazi, turistički. A poslaniji kaže, nemojte ući tu ako nećete plakat. Zašto? Plakat koliko su oni sile i snage imali Allah i sve pomena. Nisu ostali nikako, ućišteni skroz. Kaže, Dobro, Salih, ali, pa šta hoćete? On se bavili zemljoradnjom istočarstvom. Kaže, mi hoćemo devu. Ašra. Devu u desetom mjesecu trudnoći, odnosno da bude pred samom rađanje devčata iz njega. Hoćemo da bude bijela, da im dođe takva deva. Hoćemo da bude visočija od svih naših deva jer oni najbolje znaju deve. Nema takve deve uopće. I kaže, hoćemo Salih da izađe iz ove stijene. I Allah sali, zamoli gospodara, gospodava, da vjeruju, traže to. Obećale su mi da će to uraditi. I Allah da ne da deva, kako su oni tražili. Sruše se, jel, zakonitosti koje vladaju u kosmosu, Allah Đalešanu, da bi nima vjera ušla u srce, da bi njihova srca prigredila vjeru, da ne im čudno. E nakon čuda nema onda opravdanja. Kako ste tražili i ste? Došla je deva, visoka, bijela, pred sami borom. Kaže njima, salih alaihissalam, spominje se u predajama, kaže, rekao im je salih alaihissalam, ostavite, nemojte je dirati. Ona ima toliko snagi da može sve vaše bunare da u jednom danu. Ona će jedan dan piti, vi ćete jedan dan piti. Ali je njena karakteristika da je Allah vas počastio. Sav narod može piti od njenoga mlijeka. Da vam se pokaži, da se da dalje napajate od onog ajeta koji ste tražili. I naravno, šta su oni uradili? On su Allahov ajet ubili. Jer je ta deva koju je Allah dao da se tako, da dođe, isto kao što je Isa A.S. rođen bez, bez otca. Čudo. I onda ljudi šta su uradili? Umjesto da vjeruju u gospodara koji sve stvara, počeli mu pripisivati ono što on nema. Samo pogrešan odnos. To može biti pogrešan odnos prema Musafu, prema Kur'anu. Ovo je Allah ovaj, kako učiš da ne učiš, ostavioš ga sa strane. Ponižavaš ga svojim dijelom. Danas sam spomenuo o svojim kolegama, studentima. Vi imate u susjednoj Hrvatskoj, imate takozvani prigovor savjeste. Vi imate ljekare koji su katolici, koji kažu da ne žele da vrši abortice. Vi to znate. Možete prati tu vijesti. Jer kaže, ja kao katolik, kao, kao vijednik, on vjeruje kaže, u Boga i vjeruje mu u svetost života, Ne želim da ubijam djecu. Kada ste zadnji put čuli da je neki muslimanski ljekar, ginekolog, muškarac ili žena kazao ja ne želim da vršim abortuse. Ako je medicinski neophodno iz određenih zdravstvenih razloga, mati, ugroženjoj život, u to ne ulazim. Ali onako kako se to radi. Tako vam Allah, evo, živimo u zemlji i kažemo mi, la, illallah, a onda kažemo, slušajte, oni narodi tamo, beduini, oni džahili, što su bili vrijeme poslanika, oni su svoju žensku djecu ukopavali u pjesak, pustinski ubijali A mi danas to radimo u Bodernim boncama i paradoksa. Zadatak poslanika je da očisti ljude. Od Adem alaih salama do Muhameda, juzaki ih, pouči ih knjizi, objavi, jel' I da je očiti, očiti njom, oplemeni njom karakter. Kako se danas zove ubistvo djeteta u volnci? Kaže, čišćenj. I onda ima susjednu zemlju gdje žive ne muslimani i veliki broj njih, 70-80%, neće da to rad. Kaže, ne mogu na osnovu mojim vjerskih uvjerina neće što da rad. E sada, šta se dešava? Gospodar, naređuje ređu je salivu da im kaže da tu devu ne smije udirati. Naravno, uprkos činjenci da su dobili Allahov ajat, oni su, je, oni su taj ajat poricali i ubili su da. I kako su je ubili? Fa'apa ruha. Doslovno su je zaklali. Znači ono što je bio Allahov dar njima, oni su tako ni podaštavali da su to bacili sedi pod noge. Fe demdeme aleihim rabbuhum bi dembihim i onda ih je Allah je kako se kaže u suri Uašems, kaže, uništio u cijelosti, potpuno. Dakle, nije niko od njih ostaje, jer niko od njih nije htio da prihvati salih, ali ih sala. I to je ono što je specifikum onog naroda koji ne prihvata Allahove ajet. Allahov ajet nama je što smo mi, fala Allahom, hvala njemu jedinome i da on nagradi one ljude koji su nas uvakufili, time što su stali kad je najteže bilo da se odbrani ova domovina. Vjerujte, danas smo samo Allahovu milošću Jel, koja se najprije manifestovala kroz tješeg ljede i te gazi. I mi danas ovdje, Allahu ovaj, Allah je nas <kli> ostane. Posljednji muslimanski narod. Niko iza nas nije primio Islam kao narod. Niko. Nemaš na svijetu naroda koji je primio u celosti vjeru Islam nakon Bošnjaka, nakon 1460. I 1470. I Allah nas dao da smo na evropskom plu. Da imamo zadatak da pokažemo šta jeste Islam. Pogledaj, dao nam je još gospodar misiju. Zbog toga vezano za sami namaz, Bozhi poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo mjesto ni uopće ušao, u predajama se spominje kasnije ćemo na ilas na ni da su čak Clementijas Havi uzeli vodu iz bunara naroda Salihah Samuda, je l? I zamjeslili su, zamjeslili su neki hljeb koji su trebali da ispeku. Bozhi poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da kotlove koje su, u koje su stavili tu vodu da prospu a da taj hleb ne pojedu ono nego, oni nego oni neku da dadnu život. I rezam je smješeno sa vodom gdje je Allahova sržba se spustila. Nemojte kaže Božih poslanika u to rad, čak po drugom hadisu se kaže da je Božih poslanik sallallahu alejhi vesalam rekao la tadkhulu masakin alladine zalemu kus. Nemojte ulaziti na ona mjesta gdje su živjeli ljudi koji su sami sebi zulum učinili. I onda ih je Allah lašao zbog tog akta. Draga braćo i sestre, svako ono mjesto gdje čovjek uđe, a zna da su se desile teške stvari, ako ništa mora ga obuzjeti, osjećaj tuge, što ti ljudi nisu krenuli pravim putem. Juče sam bio u Tuzli govorio sam o zanemarenim aspektima poslanikovog života, svala Allahovicama. Danas se puno priča o formalnim stvarima iz njegovog života. Ja ću večera za kraj podijeliti samama jednu neformalnu stvar, a u Kur'anu Allah, u to obilježi da je njegov miljenik takabi kaže gospodar za Muhammeda, začeš ti Muhammede od muke svisnuti za njima i stugje što oni neće pravim putem da krenu. Koliko danas ljudi da ima taj, to stanje srca da je njemu žao onoga ako ide krivim putem. Da on kaže da ga Bog da Allah djelašanu hoće uputiti. Koliko ima? A koliko ima oni koji tvrde da klanjaju posunneke? koliko ima oni koji potvrde da slijedi sunet. Zašto ne slijediš sunnet koji je Allah Želešanu u Kur'anu za svoga miljenika potvrdi? Da je on bio emocionalno naklonjen svim ljudima i bilo mu je teško što ljudi nisu htjeli da krenu pravi put. Ja molim Allah Želešanu da nas uputi na ovo. Draga braćo i sestre, samo jedna pohvala naši Edis, jer i su mi javili. Izašli smo na 20 tona hrane. Dakle, 20 tona hrane za 3,5 godine aprilike. Preko 40.000 maraka smo prebacili u narodnu kuhinu. Ovdje nema 5.000 ljudi. To je dokaz onog, one prve poruke, konstante. Ti kada konstantno daješ sadaku, samo se raduj hadisu Božijeg poslanika wasalam, da će Allah svakog groba proživjeti u onom stanju u kojem je preselio. Ako je preselio redovno namaz, obavljo, Allah ga proživi tako. Ako je preselio redovno sadaku davu, Allah želešanu ga proživi tako. Ako je preselio, a se i sejradio za dobrobit ljudi, Allah čega tako pradje. Ja molim Allah je zašanu, da ustrajemo u nasho i redovno i sadalim. Amen. Uvzu billahi na šeitonu uđe, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, wa kafaa, wa salatu, ala seyyedina al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wafa wa wafa. Gospod, arunash, pročasti nemo nas ponizni. Gospodar arunash, pročasti nam grehe, nemo nas kazni. Gospodaru, molimo te, ne prepusti nas same sebi, nikoliko treptaj oka. Gospodaru, čuvaj nas od nas sami. Čuvaj nas od prohtjeva naših uputi i da čine samo ono što je dobro. Gospodaru, molimo te, otvr nam vrata dobra svoga. Gospodaru, ti si onaj koju upučuješ pa te molimo uputi nas. Gospodaru, mi smo gladni pa nas ti nahrani. Nahrane naše duše, onako kako mi pokušavamo hraniti tijela svoje. Ti si taj koji nas hraniš pa te molimo jednom i drugom hranom ti nas nahrani. Gospodaru, smiluj nam se dok hodamo po zemlji. Smiluj nam se kada nas puste pod zemlju i smiluj nam se na dan kada ćemo biti proživjeni. Molimo te, gospodar, ne ostavi nam jedan grijh da ga nisi oprostio. Salavatom i salamom na poslanika te molimo učisti nas da budemo čestiti ljudi. Gospodaru, počasti nas da se istinski stidimo. Gospodaru, sačuvaj nas odoholosti. Počasti nas da čuvamo poglede svoje. Počasti nas da čuvamo namaze svoje. Gospodaru počasti nas da redovno sada ku dajmo počasti nas da budemo onako kako poslanik rekao daša ruka uvijek gornja da budi. počasti nas gospodaru molimo te uspijemo u svakom dobru zaštiti nas zaštiti naše porodice zaštiti ummet Muhameda sallallahu alejhi na svakom mjestu molimo te pomozi ummet Muhameda na svakome mjestu obskrbi ummet Muhameda na svakom mjestu i počasti nas da budemo od ummeta Muhameda sallallahu te alaihi gospodaru molimo te istiraj uholosti iz naših srca gospodaru počasti nas da nas seždi tebe molimo da ka umumi mi Gospodar, smiluj se našim roditeljima koji su nas odgajali, u puti i nas i nji. Smiluj se našim ukućanjima, molimo te, gospodar, onima koji ne klanjaju, da počnu da klanjaju. Gospodar, neka i mi i u tome imamo udjela, molimo te najvećim imenom tvojim. Počasti da preko nas ljudi vole tebe, vole tvoga minenika, vole vjeru. Gospodar, sačuvaj nas od toga da mi budemo oni koji su ljude od tebe udajli. Tvog poslanika od ljudi udajli. Ili islam od ljudi udajli. Molimo te, gospodar, da nikada ljude u zavodu ne dovodimo. Gospodar, počasti nas da ono što govorimo i radimo. Gospodar, zaštiti nas dok hodamo po zemlju. Zaštiti nas kada nas u zemlju spusti. Zaštiti nas dan kada ćemo proživljeni biti. Subhana rabike rabila izate. Alhamdulillahi rabila alamina al-fadiha. Alhamdulillahi. Ya kana alayka ya ya rasulallah